amani ni neno dogo lakini imebeba uzimbe mzito sana katika mazingira ya mahusiano, maisha na makazi yetu kama wanajamii. Neno hili lipo katika mazungumzo yetu, fikra zetu na tafakari zetu. Linasikika sana katika vyombo vyetu vya habari, mikutano pamoja na makongamano ya kimataifa na ya kitaifa. Pia hili neno lina uwezo wa pekee sana hasa linapohusishwa na viongozi wa dini. Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake cha Qur'ani tukufu sura ya 39 ya sini aya ya saba anasema amani ni neno litokalo kwa Mola mwingi wa na katika kitabu cha Biblia takatifu tunasoma katika Waraka kwa waiblania mlango wa mbili aya ya 14 Tanzania kama sehemu ya jamii ya kimataifa inaishi katika uhusiano wa uwepo wa dini mbalimbali mbali. lakini katika nchi yetu ya Tanzania kuna Uislamu na Ukristo zikiwa ni dini mbili kuu katika nchi yetu kwa miaka mengi nchi yetu inajulikana kama kama kisiwa cha amani wananchi wamekuwa wakishi pamoja kwa furaha utulivu ushirikiano na mshikamano bila kujali tofauti za kikabila kihistoria kisiasa au kidini viongozi wa dini umetoa mchango mkubwa sana katika kutekeleza hili Mgeni rasmi anasema dini ni chombo cha amani, lakini wafuasi wa dini wanaweza kuwa sababu ya vunjifu wa amani. Amani katika taifa lolote lile ni kwa taifa. Anasema amani inajengwa, inapaliliwa, na inatunzwa na kila mmoja. Amani inaanzia moyoni, alafu inaingia kwenye mahusiano katika kazi zetu na kwenye jamii yetu kama wa Tanzania. Maneno hayo yamezungumzwa na mgeni rasmi katika mkutano wa viongozi wa dini walipokutana kwa lengo la kujadili amani katika nchi yetu Tanzania Mgeni rasmi huyo alikuwa ni Reginald Mengi ambaye ni mwenyekiti mtendaji wa IPP lakini baada ya Mgeni rasmi kuzungumza na waandishi wa habari pia waandishi wa habari walipata fursa ya kusikiliza maazimio ya viongozi wa dini wa mkoa huu wa Dar es nao walisema kwamba wana maazimio 10 waliofikia na hapa mwenyekiti wa kamati ya mkutano huu Shehe Musa Selemani ambaye ni Shehe mkuu wa mkoa wa Dersamu anasema wameazimia maazimio kumi na hapa anayataja. Anasema kipengele cha kwanza viongozi wa dini anasema wana wajibu wa kusisitiza maadili ya viongozi na waumini katika ngazi zote. Kipengele cha pili wanasema viongozi wa dini na serikali katika ngazi zote wasimamie utendaji wa haki ambalo ndilo tunda la amani ya nchi yetu. Katika kipengele cha tatu wanasema viongozi wa dini tumekubaliana kuvumiliana, kushirikiana na kuheshimiana. Katika kipengele cha nne, wanasema viongozi wa dini mbalimbali mbali, tumekubaliana tutajenga utaratibu wa kuzungumza mambo kwa pamoja hata pale ambapo kuna tofauti na kutoa tamko la pamoja. Katika kipengele cha tano wanasema viongozi wa dini tumekubaliana kuwa na dua za pamoja kuombea amani na mambo yanayogusa jamii kwa ujumla. Katika kipengele cha sita anasema viongozi wa dini tumekubaliana tutaheshimiana, tutahamasisha viongozi wa serikali kuzungumza mambo yanayogusa jamii kwa kushirikiana kabla mambo hayajabadilika kwa mabaya. Katika kipengele cha saba anasema viongozi wa dini tuwe mfano katika kushirikiana, upendo, umoja ili kutoa mfano mwema kwa waumini wetu. Katika kipengele cha nane viongozi wa dini wanaimiza vyombo vya habari kutunza maadili na miko ya taaluma yao ili kutoa habari kwa usahihi. Katika kipengele cha tisa viongozi wa dini tumeona kuna umuhimu wa vikao kama hivi kuwa endelevu na kuanzisha kikao kingine ndani ya miezi sita na kama hii ya maandalizi tuliyofanya. Katika kipengele cha na cha mwisho viongozi hao wanasema viongozi tumekubaliana kuepuka kulubuniwa na wanasiasa au vyombo vya siasa. Hayo yalikuwa ni maazimio kumi ya viongozi wa dini katika mkoa huu wa Deslam walipokutana kwa ajili ya kuzungumzia amani ya nchi yetu ya Tanzania. Nikiripoti kutoka katika jiji hilo la Deslam, mimi ni Mane Georges Simkonda. huku kule Morning Star FM